У разі невдачі, додає Ельміра. У разі невдачі, луною повторює Лара. Вони простягають одна одній руки і схрещують їх, мов мушкетери в кіно. Це їхня маленька клятва, велика таємниця на майбутнє. Поки що їм начхати на ці три небезпечних ес. адже вони не знають, що таке смерть, не уявляють слави і не мають свободи. Вони просто хочуть виглядати загадковими, дивними, незрозумілими для інших, тих, хто метушиться внизу на відстані шістнадцяти поверхів. Сидять до пізнього вечора, до зірок. Небо таке близьке, промовляє до них, блимаючи зірками. Вони народжуються в темряві та самотності. Жвуть у темряві, усяєві лише того світла, яке самі ж і випромінюють. І згасають в темній безвісті. Вони мають секрет, каже Лара і пояснює. Ми не знаємо, чи вони живі, чи існують взагалі, адже їхнє світло лине на землю віками і після їхньої смерті. Хіба це не дивно? Хіба не заслуговує на більшу увагу, ніж життя приматів? Якби я була розумнішою, то вступила б на астрофізику і зайнялася цими згаслами зірками. Кожній дала б ім'я, навіть якщо їх давно не існує. Першим чотирьом дала б наші імена. Тобі слід книжки писати – Сміється Юлька. Ні, каже Лара, і чомусь похмурніє. Книжки мусить писати майстер. А я просто бути поруч. Мені вистачить. Я ж не збираюся жити довше двадцяти чотирьох. І всі кивають головами. Двадцять чотири. Межа, за яку їм не перейти. Глибоченна старість. У світі побільшало любові. «А ви не помилилися? Дійсно, Любові?» перепитує Лара свою нинішню гостю прямого ефіру, письменницю, з якою давно хотіла поспілкуватися, а тим паче у передноворічні дні. «Так, Любові!» – підтверджує та. І продовжує думку немов пописаному, хоча перед нею не лежить жодного папірця. Навіть ручки з собою до студії не взяла. Ваші слухачі можуть заперечити якої ще Любові. Поглянь, що робиться, хаос, невдоволеність, Війна, тарифи, ціни, газ, праведний і неправедний гнів. Але розумієте, кожен бачить те, на що налаштована його душа, на що вивчили батьки і школа, що підказує життєвий досвід і віра. Згадайте на перші дні Майдану, попри все, на наперекір усьому, любов затопила весь той простір повінця, освітила все довкола, зовні і середини, Люди перестали бути бидлом, натовпом, юрмою. Виявилося, що пафосні слова, які вчили в школі «любіть Україну», зовсім не слова, а та націоналістична ідея, яку всі так довго і часом так гучно шукали. А вона виявилася простою – «любіть». І це слово для багатьох перетворилося на дію. Адже багато років більше вчили брати – грошима, кар'єрою, пільгами, у кого як виходило – і це здавалося природнім. Хтось когось чимось мусить забезпечити. Хтось кому видніше, як жити. А любити – це віддавати. Хто чим може, хто як може, хто скільки може. Тільки тоді відбудеться зворотній зв'язок з цементований взаємністю. Але ж люди втомилися чекати на цю взаємність. Так хочеться всього й одразу – погоджується співрозмовниця. І щоб олігархів не було, і ціни знизились, і що там ще, вимог безліч. Але уявіть, що робиться в болоті, коли його скаламучують. Все, що причаїлося на дні і вигрівалося там роками, здіймається догори. Потрібен час, аби зібрати з поверхні всю цю багнюку. А ще і недірявий сак. А ще і бажання виконувати таку роботу, чистити те болото. Таке за два роки не зробиш? Хіба за два покоління? Але два – то не так уже й багато. Уявіть, сотні поколінь вели нас до сьогоднішнього дня. Ці сотні відійшли у безвість. Відійшли страшно. З однією лише вірою в те, що настане цей час. Саме цей, наш. І вірю, що наступні покоління його не змарнують. Це просто неможливо. За всіма законами. І божими, і науковими. Ви вважаєте, що ми зможемо подолати той гнів і той біль, що нортують у суспільстві? Дійсно, коли в тобі нортує праведний гнів, здолати його часом майже неможливо, але необхідно. Попри все, наперекіру всьому, і здолати бажання помсти також, хоча, погоджуюсь, це важко. Бажання відповісти злом на зло зникне лише тоді, коли любов переможе гнів. Нам необхідно отримати і цю перемогу, можливо, найважчо. Принаймні, якщо чесно, я її ще не маю, але у новому році спробую себе здолати.